Ebe Chabine da Bulusu uh, mieritzeko itsasmo choko hartatzailesila egunon. Egunon. Onbe mieritzidek jakister eh uh, a da shtart teintatique quand dentro la edo lanen uh, izan zira denbora gutxurtan. Be denbora gutxurtan uh, lanian uh, itugira be animaliak zaindu uh, zaindu ditugu, uh, marazoak, tchasakura, dortokak. Uh, emengo uh, animaliak, ba, ere uh, eta, bon, be, kan, kan ditugu ere itsasakoak gure uh, seint juan, eta kanputuko ditugu elduden hastean edo elduden hilabetian. Gure lana segitutugu uh, Usaian bezala, egin ditugu bit uh, talde, Zazpi gira, eginduko bitalde, e, iturri gira e, biegun, gero biegun e, pausabak ginoen, eta hola ez gira helgarrekin lan haitu, eta koronazirruz ez biltzeko edo topatzeko, eta bon. Be horai animaleak ongi dire ongi dira, bon, dena ongi pastu da gure etzat zate eta atzo behi gure museo eta bon konten gira jende piskabat ikustia eta bo, be, animazio piskabat bukaiteaz eta bol gule lanetan dugu jende entzat eta bo, be, egune ikusi dugu agur batzu, e, buraxo batzu eta bon, be, bizia piskat bada gure, gure museoen eta konten gira bai. Unatet horitzeko, ba dira, nahi berrezia kartuak izan direnak, esposatzen dut? Bai, nahi, no, leheni Uh, berdusoilekin um, berrun jende uh, izanen izanen uh, uh, izanen hain denbora bertan berrun jende ukeiten uh, aldak uh, gure uh, gureko argiomean berdusoilekin interneten uh, uh, tiketak hartzenald dituzue obeki udain direnzat eta 200 jende fite fite fite, fite arri, arri behatzen, arri behatzen da. gero uh, maskak berdugu uh, berdu berdute eman dieniak uh, aujak ere uh, ame caute ubaiti uh, bai uh, maskak emiten uh, emiten berdute gero uh, baditugu uh, gausak besko garbitzeko zela hidroalkolik gero lurrean badirak ma, badira markak uh, gausak enfin uh, metro bat uh, distancia uh, Uh, Ukaiteko, uh, ikusten duzue, uh, itxasakoren haintzinean, uh, uh, dira markak lorrean, uh, aurrak ez dute behar belinak unkitu koronavirus uh, ekin, kautzu egin behar ber, dugu eta uh, gauzak normalak dira, baina behar dira gauzak errespetatu kanpoan bezala dazuek hasi zizala eranik eh, bazkaria do afaria ematen eh, asaxakurreii frean eh, bezala Baan bezala uh, gozontan ungan duugu kalerna Charlie pixka bat uh, uh, beldu beldura zein baina ba, atzo uh, jan dute usaiian uh, bezala eta be, partikulazki itssaxakurrekin uh, uh, aliketak berrik egin ditugu edo denbora hartu hartu ditu aliketak ongi egiteko eta be orai uh, Charlie izark eta zivestrina uh, dimides be uh, ongi lan dute eta bo uh. lasai ginen gure animarekin ezen uh, aurrai ohi uten uh, au do gauzak uh, enterezgarriak egin dugu. Uh... Egan duzu denbora hartu duzuela, denbora hariketak egiteko, animalak zaintzeko ere, izan dira uh, erri edo gauza bazu. batzu. Uh... Animalak uh, denak on, ongi ziren haintzien, eta orain ongi ongira hukain dugu um, harain berri batzu, eta gauzak pixkanaka, pixkanaka alatzen, uh, alatzen uh, dugu, eta heldu daen gauzak berriak hukain uh, dugu, baina bertze egon batez, gaukakiren ditugu jendei hemengo em, jendiak eta egun eskujeniek guri guri akorri etortzeko e